Elan guztietan behar dela erabateko edo besteko kontzentrazioa. Bargari bai, ez? Baien, bai, hoe. Eta astelenetan zer esan ikez? Asteari hasiera matea niri bentsat ikaragarreko ez daitze zait. Ez naiz kontzentratzen. Bueno, ba kontzentrazio ari berozko adau bat zoge matea izango dena. Sei aholku bildu jutnik, baina agian gehiago ere egon daitezke. Txanak eingo du guzena, ados? Ados, hasizu. Bueno, ba lehenengo ordurik honen aukeratu behar da. Bueno, hori saixan barra da. Kontzentratzeko ordurik orrena. Bai, agian zenbait lanetan ba, ezin degu aukeratu ordua, baina, bueno, kolmenigarria da lan egiteko edo ikasteko, egunera ordutegi bera izatea. Zenbaitek etekin handiago lortzen du goizean lan eginda eta beste batzuk aldiz, ba, arratxalde Dena den konzentraziorako ordurik onenak honakoak dira. Zortzitatik amabietara. Goizez hori eta arratsaldean 7 aurrera. Ah, guk orduan kontzentratzeko arazoak izatea normala izango da, ez? Ze gure saioa 7etan bukatzen da, entsolea kontuan izateko datu hortea, eh? Bueno, bigarrena golkua. Hau ere ez dakipa, eh? HDn hartu. Noizhainka lana utzi eta tenak egin behar dira. Hobe da HDn laburra egitea maistasun handiarekin, etenaldi gutxi eta luzeak egitea baino hobe, beste hori. Ordu herdiro edo hiru ordu la ordenero 5 minutuko tarte hartzea egokiona izango lesa teke. Juan eh, e, negoziaren ganatas ez bueno, sai kontutan zure. hartuko dut. <risa> <risa> eh? Planteatu hingo diogu, oh, eh? eh? komenigarria dela eta mm -hmm. gehiago produktitzeko eta vale, bar, esango eh? diogu. Mm -hmm. Beste aholku bat. Plangintza egokia egitea. Eguneko lanean edo ikasten hasi baino lehen, helburu batzuk jarri eta zure buruari. Hasi kontzentrazioa handiena eskatzen duten gaiak lantzen eta gainerakoak ba bukaera lkutzi, nekatuta zaudenerako alegria. Hori egiten aldizuzdu. Aldenean, bai. Bueno, laugarrena, eta oso importantean ere eritziz. Leku egokia bilatzea. Toki erosoan lan egin behar da. Baina ez du em, eroso egia izan behar ordea. Arriak zuria edo urdinska izan behar du. Gutxiagonek atzen dueta. Temperaturare garrantzitsua da. Ogei gradu inguru. Hori da honena? Galdera bat atorkidua horain, Susana. Esan ba? Ogei gradu, bai, baina aire egokitua edo akondizionatua edo dena delakoa ona hona da. Hori eta mañan erabiltzea komenikoa dan ikuste? Ba nire estarreari, beintzat, ez tio mejor andrik egiten. Bueno, 5 Kontuz kafearekin. Kafea bizigarria da eta logureari aurre egiteko erabil daiteke, baina nekatuta egonez gero, antxietatea sor dezake eta gauza bera gerta daiteke ta bakorekin susena. Nari begiratu dizu? Eh, Nari ez hori eh? bueno, beste inor ez daukat aurrean, beraz, <laughs> baina bueno, uste dut hori jende askotzoren kontua dela, eh? Bueno, musikara pasako nahiz, konferme. konferme. Musika lagungarria izaten da konzentrazioa lortzeko. Ala ere, ez du edo musika balio, eh? Musika klasikoa edota letrarik gabekoa. Hori, omen da oso ona? Kantu ezagunak edota letradunak aukeratzen baditugu, malo, kontrakua lortuko dugu. Eta kito ez da? Besteri buruatzen zaizu? Lekuluska egiteak ere lagunduko du, ez? Bai, hori, niko hori gai hori hurrengo atrakuzko nuke. Oso, arena, bai askotan komentatzen dugu babelen, eh? Nahi, izi, ez da egin goban urantzita, nahi, ere, guk konzentratzeko araza handiak izango ditugu, eh? Bain. Normalean, kantak letrarekin entzuten ditugu, bain. ordu erdiroaztugu atxadenik egiten, ez behintzat mm, bost minutukoak. Kapetxon bat edo beste bai, hartzen Baina gutxi, baina bain, gutxi, bain. eta loku luskariena ere ez dugu betetzen, bain. zazpietan bukatan zaigo saioa. Hala ere, zuentzako baliagarria baldin badira olkuak, Ba, puntatu ondo eta betetzen saiatu. Konforme Horrengoz loku luskarena iuntzerak dugu, Margari. Hori da. Gero arte. Gero Agor.